Bueno, ba, esan bezala, ba, e, San Pedro eta San Martial jaiak e, atejoka ditugu eta dagoeneko, ba, irungo udaletik, gazte zerbitzutik e, ba, programazia, e, aurkeztu berria dute, iratikaixo. kaixo? Kaixo, unon. Eta, enoski, ba, gazte gunea izango da, irungo jaietan e, urtero bezala, baina behar da ez urtero bezala, e, urtero lekuan eta indartua ere. Hori da, aurten errepikatzen dugu aztegunea, ekenaren hogeita, bost, hogeita, seita, hogeita, zazpi, Santiagoko frontoian, baina aurten aurrekontu partartzea ditatik, e, kontzertu bat ere egingo dugu, urdanibia plazan, eta eta ezen tolsarmiento ikartzeko aukera izango dugu aurtengoan merea laipatuko dugu eh, ba, musika taldeekin proposatutakoa eh nabarmendu duzu eh nolabait ere ba eh gaztek nahi zutena edo haien eh, iritziare kontuan hartu duzutela eh, justu da programazio hau antolatzeko usteuta olimpiada batzuk ere izango direla esan diet ez dela dena musika ta dantza izango. Bai, saiatu gea programa gauza bueno, eh gautza konbinatzen alde batetik ekintza parte hartzaileak edo dinamikagoak edo gazteke beren parte hartze zuzena gazten parte hartze zuzena dakatenak olimpiada ak, eh gartet espazioa eta edo e, argazki irrali bat. Eh olimpiaden kasua beretzia da, ze berez hori antolatzaile bezala egongo dia Pilarreko ikasleak, El Pilarreko ikasleak, e, ikasleak egondia urte osoan zehar, e, aurretan eramen foruan lanean. Ordun eh sentzu hortan oso part izango da. Goiz izango da lehenengo blokea part Hori Euskagarri Frontoian, Santiago edo bueno, hemen Ermaez plaza ondodan Santiagoan olimpiadak eta eh ba tal, gazte talent edo talentu leiaketa batera, ez proposatu. Hori da da, bueno, bakoitzak bere talentua erakusteko momentua, da, modukoa da eta ez da kasu bakarra talentua erakusteko, kara okeare bai izango dugu eta gero e, bloke horretan e bai Marsal dantzaria etorriko da, Marsal dantzaria eh ezaguna Eta bueno, aitanan e, dantzaritako bada, eta beak pues, masterclass bat emango du gazte egun espazi ban. E, Olimpia da, e, gazte talentu e, lehiak eta hori hori ekainaren hogeita bostean izango da, esko keresbanaiz. Ekainaren e, hogeita zeian aldiz, argazki rali bat, zer da? E, e, bai, e, kasunetan e, martin dozenea gaztelekuak lekuak antolatuko du, eta bueno, lehiak eta moduko batean da e, irizpide batzuk egon godia, eta argazkien bitartzez gero saridun batzuk, eta egon godia eh DJ-rik ez da faltako, ikusi dodanez. Bai, e, gaina aurten e, bikoiztu egiten dugu, eh bi, bi DJ egongo dira egunero eta bueno, e, asmoa da eh erreferentzizko DJiak eta hasi berriak diren DJ hoiek, ba elkar aritzea gau bakoitzean. Eh San Pedro San Martial jaietan denetarako ematen du, baina Garrantzitsua da gasteek euren espazioa, euren gunea eukan dezaten ere? Ba, güi saiatzen ga beti e, urtean zehar bere interesak eta galdetzea eta bai ikusten dugu garrantzitsua bere espazioa aukitzeko bere desioak eta bere interesak dituzten espazio bat. Eta bueno, gero ere bai, ba, ba era seguru batean edo gustora egotea. Ordun adin tartea ere bai, 12-17 horretan ibiltzen gaute uste dugu bere lekoa dutela, niz eta gero beste esamartzailek esk no ten beste aukera izatea ere. E, baute euren gunea, esan bezala e, frontoia, Euskal Jai frontoia Santiago, baina aipatutzuet ese, entolsarmentoren kontzertu eguna askok markatu hautena dagoeneko agendan ekinaren Urdanibia Plazare izango da Gaztetxako egun horretan. Holi da urte, bueno, eh beste urtetan ez bezala aukera hori izan dugu ta iruizitzitzaigun entolsarmento dela azkeneko ikasturtean zehar ebai, eh Gazte aurretan eraben foro horretan eta bueno, gaztele ko emittarza egiten ditugune E interes horietan atxatzen den taldea, talde oso saguna, erreferentzialkoa eta bueno, espero dugu ondo pasatzea eta disfrutatzea. Ezalarare e, ospatzeko espazioak berri dituzte gazte, baina urtean zehar e, gazte artean etikan ari zarete ere, ez ba gazteia aukera berriak emanez, sormenerako horren e, adirasla izango da egun hori ere, ba, bertako e, musika talde gazteek aukera izango gutelako, es e, taula gainean oltsanatzeko. Hori da, ba iru hit zaigun zela aukera bai, e, asi berriak edo astenaidian talde gazte E, espazio bat dukitzea, eta, eta entoel sarmiento bezalako talde batean harremanetan e, egotea horreke ba, bai ba, bueno, e, ikasketa batzuk edo e, eragingo zituela. Eta, eta bueno, zentzu hortan, bi, bi talde gazte eta, eta irungoak ditugu gure artean. Ay, justu horietariko e, bakide bat ere dugu gurean, aipatu dugu, ez dugu aipatu, kitzika taldea eta fasus lau, leire errandez ezta? Ba, e, bueno, la, Faxus Lauren, abesla, e, abeslaria eta gitarri estenaiz, eta bueno, e, aukera izugarria e, izan da e, guretzat Paula Angel iratitan iretzat. Ba, e, eta eserekin, bueno, eta esen e, telonerak izateko aukera ematea, eta e, orain arte egon gara bueno, e, auzo, auzotako festetan gotzen, baina bueno, e, ezain publiko handiarekin eta bueno, e, urdan Ibirapaz, e, plazan izango da e, izugarria. Ta, bueno, fiskat urduri inagoela e, eia dira zibat e, behar dut, baina jo, osea, e, osa eskertuta eman diguten aukera galik. edo ardura izango da, e, zuen herrian, joko dugu gainera ez, e, e, zuen herriko jaitan, estenatokin agusian? Alegria. Bai, bai osea, jo, e, batzutan ikusten dut, ba, e, artista hondiak bertan jotzen, da jo. E, osea, bertan ikusten iruguru da ba, izugarria. Haipatu dugu oso gaztea zaretela, Fasus lau taldea, ez dakite noiz sortu zen, zein nolako jubilidea gindu zutez, ben uste gut, e, martin dozenea gaztelekutik, ez, e, nolabitere abiatu zinez? Mm, bai, ose, eman ziguten aukera jotzeko gaztelekuan, eta, bueno, hortik abiatu gara, eta, pues, sobrain arte egon gara jotzen, pues, e pila bat ontertu eginez, eta, bueno, beti eskertu da, egon behar gara e, gaztelekuari, pues, aukera hori emateagatik, eta hori. E, ¿kantu propio habieste ute? Eh, bai, dozkagoren arte 3, baina bueno, gehiago sortzeko, eh, bueno, egoak ditugu, eta bueno, etorkizunean. Ongi da. Eh, kitzika hartuko den beste taldea, Zelonero gisa ere ez sagu, elkarresagurtzen mozute. Eh, bueno, bai, egon gara, baina bueno, bai, e, egongo gara eh egon gora hori. Ongi da. Mare, ya le bai, baina fase lau ere, entzuteko, es bai, bai. Egun horretan, mi eske. Zuri.